کله چې د موبایل سکرین باندې د الله پاک د اسماء الحسنا نه یعنی د مغبرکو او خیرستون من نه یونم د موبایل سکرین باندې موجود وي یاد انبیا کرامو علیهم السلام د نمونو نه یونم موبایل سکرین باندې موجود د نمونو یو آیاتِ کریمہ موبایل سکرین ماند پریخودنیشیوی وی یادک آبی شریفی یا ماشینی نبوی تسویروی نو دغه موبایل بیا چې کله سکرین آن او پس سکرین باندې نوم موجود وي د موبایل بیا مناسب او زینتا غندې زې او ت벌ل به د او ګنا ده لکه 20 یا باټروم ته د دې وړل بیا جایز نه دی بيدبد البته کله موبایل بند وي او جیب کې وي سکرین آف وي نو بیا جایز دی خو سکرین آن او دی باندې د اسمای مقدسه پاک نمونه دا ظاهر وي ښکاری نو بیا نامناسب او زینت او واشومن ته باټرن ته دا وړل نه بیا جایز نه او بے ادب او گناہ